Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la locul nașterii mele, la casa părintească din Humulești, la stârpul hornului unde legam mama o șfară cu motocei la capăt de crăpau jucându-se cu ei, la pliquișul vetrii cel humuit de care mă țineam când începusem să mă merge copăcel, la cuptorul pe care mă ascundeam când ne jucam noi băieții de amijar ca și la alte jocuri și jucării pline de hazle și farme cu copilării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 bătea pământul sau peretele sau vreun lemn de care mă păleam la cap, la mână sau la picior, zicând, na, na, și îndată-mi trecea durerea. Când voia în a tăciunile aprins, care se zice că facea avânt și vremerea, sau când se uia tăciunile, despre care se zice că te vorbește cineva de rău, mama am mustra acolo în vatra focului și-l buchisea cu cleștele ca să se mai pătolească dușmanul. Și mai mult decât atât. O leacă de nu-i venea mame la socoteală căutătura mea, îndată pregătea cu degetul îmbalat, puțină tină din colbul adunat pe obsasul încălțării, ori mai îngrabă lua funi de la Gura Sobie, zicând, cum nu se deoache ochii călcăiul sau Gura Sobie, așa să nu mi se diua copilășul. copilașul. Și-mi făcea apoi câte un bench boghetă în frunte ca să nu-și prăpădească ordor. Și altele, multe, încă făcea.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 Când venea tata, noaptea de la pădure din o înghețat de fric și plin de promoracă, noi îl să să i în spate prin întuneric. Și el, cât era de ostinit, ne prindea câte pe unul ca la baba oarba, ne ridica în grinde, zicând, tâta mare, și ne săruta mereu pe fiecare. Iar după ce se aprindea o paestru și tata se punea să mănânce, noi scoteam mâțele de prin ochniță și cotruță. Și-o ne flocăiam, și-o ne șmătram dinaintea lui de le mergea colbul, Și nu puteau scapa bietele mâță din mânele noastre până ce nu ne zgâreau și ne stupeau ca pe noi. Încă te uiți la ei, bărbate, zicea mama, și le dai pe ele, așa Ha bine vă mai făcut pe ochi, ba, ca ce sunteți, că nici o nu se poate pe lângă casă de răul vostru. Ia ca dacă nu v-am săcelat astăzi, faceți faceți cotrocol prin cele măsă și dați la om ca câini prin bâți. Dar păi aveți la că vă prea întreceți cu diliocul. Acuș eu vargă din coardă și vă croiesc de vă merg peticile. Ia lasă-și tu mâine voastră, lasă-i. Că bucuri de venirea mea, zicea tata dându-ne huța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 Și asta în toate zilele, câte, de câte două, trei ori, Deci vine câteodată să-i coșește bătaie, dacă ai stat să te potrivești lor. Păi, lui măi femeie, tot ești tu bisericoasă de s-a dus vestea. A ți o făcut și băieții biserica aici, pe loc, după chefă tău. Măcar că-ți intră biserica în casă de departe cei. De amu, puneți vă pe făcut priveghiori de toată noapte și parascova, câte vă place mai băieți, dacă vii voia să vădei măta în toate zilele, numai colaj de, de ce unși cu miere de la 40 de sfinți și colivă cu, cu miere de nucă. E apoi, minte ai, omule, mă miram eu de ce șiea să de cuminț tei că tu le dai nas le li țigango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 Până ce era nevoită, beata mama, să ne facă musai câte un șurub, două, în cap și să ne dea câteva tapangele la spinare. Și tata, săturându se dată de atâta hălăgie, zicea mamei, Ei, taci, taci, ajung ți de Muhergeli, știu că doar nu-ți babe să chirotească din picioare!" Însă mama ne mai da atunci câteva pe deasupra și mai îndesate zicând Na, vă, de cheltuială, gheavă-l, ce să înceță. Nici noaptea să nu mă pot hodini de încotele voastre." Și numai așa să puteai liniști, biata mamă de răul nostru, biata să fie de păcate. Și apoi s-o să mântuia numai cu atât, să ai găsit, a două de de dimineață le începeam din capăt. Și iar lua mama nănașa din coardă Și iar ne-și Dar noi parcă bine de asta Vorba ce e? Pielea reașă, răpănoasă oră o bate, o lasă Și cât nu ne venea în cap Și cât nu făceam cu vârf Și îndesate Mi-aduc de parcă acum mi se întâmplă Mai pasă de ține minte toate cele Și acum așa Dacă te slujești capul badeioane La Crăciun când ia tata porcul și-l pârlea, și-l opărea, și-l învălea iute cu paie de lânădușa ca să se poată rade mai frumos, eu încălicam pe porc deasupra pailor și-o făceam un chef de mii de lei, știind că să-mi coada porcului să o frig și ca să o umplu cu grăunță, să o umflu și să o după ce s-a uscat. Și apoi, vai de urechile mamei, până se numea spărgea de cap. Și să nu uit cuvântul.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 Vrei să te bușească cei nandrălei prin omăt? Acuși te descalți! Văzând eu că mi-am aprins paie în cap cu asta, am șterpelit-o de acasă nu mai cu beșica cei de porc, nu cumva să-mi iei tata ce botele și să rămân de rușine înaintea tovarăș. Și nu știu cum s-a întâmplat că niciunul dintre tovarăși n-avea clopot. Talanca mea era acasă, dar mă puteam duce să o iau. În sfârșit facem noi ce facem și sclipuim de cole o coasă ruptă, de aici o cărceie de tânjală, mai un vătrar cu belciuc, mai bersică cei de porca mea, și pe după toacă și pornim pe la casă. și luăm noi de la popa oșlobanu, tocmai din capul satului din sus, cu gând să umblăm tot satul. Când colo, popa ia lemne la trunchi afară. Și cum am văzut că ne așezăm la fereastră și ne pregătim de urat, a început a ne trage câteva nașteri de și a zice, Păi de bă s-au culcat găienele și voi ați și început? Ia stați-o să vă dau eu!" Noi atunci am pârlit-o la fugă, iar el zvâr cu o scurtătură în urma noastră, că și era un om, hursu și pâclișit, popăul și lobanu. Și din spaima,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 Cât pe ce era să ne ologească boaită aceea îndrăcită. Vedea l-am dus pe năsălie la biserica Sfântului Dumitru de sub unde slujește. curatul ce la l-a colăcit să și să-și facă budihaci acasă la noi în sat. Ferească Dumnezeu să fie preoții noștri așa că nu te-ai mai înfructat cu nimic de la biserică în vecii vecilor. Și până îl mai menim noi pe popă, până îl mai boscorădim, până una alta amurjește bine. E, am o ce de făcut, hai să intrăm aici, în ogradă astăzi, zise Zaharia lui Gâtlan, Când ne trecem vremea stând în mijlocul drumului și intrăm noi la Vasile aniții, și ne așezăm la fereastră după obicei. Dar parcă naibă vrăjește, ce nu sună coasa, că e frig, celuia că îi îngheață mâinile pe cricei, vorul meu, Ion Mogoroja, cu trebuie să-ți să pune de plicină, Că nu ură și nu mă-ți scrapa din acasă. Ure tu, mai chirieci, zic eu lui Goian. Și noi, mai zaharii, să prășnim din gură ca bohaio Iar ei știau să strige, hei, hei, odată și încep, Și ce să vezi? Unde. Nu se iei hapsâra din nevasta lui Vasile, Neții cu cocior va a aprinsă după noi, și tocmai atunci trecea focul să dea colace în cuptor. Vai, aprinde-vă ar focul să vă aprinde, să să ia bruzuluită grozavă. Dar cum se cheama asta? În obrazul cui v am învățat? Atunci, noi, la fugă băieță, mai de hai decât la popa o șlobar. Da, bun, o mai fost și zici și noi, oprindu-ne în răscrucele drumului din mijlocul satului, aproape de biserică. Încă una, două de iese și ne scot oameni din sat afară, că pe niște lăieși. Mai bine să mergem la culcare. Și după ce ne arvonim noi și pe la anul, cu jurământ să umblăm tot împreună, ne-am despărțit unul de altul, răbiciți de frig și hămiseți de foame și hai fiecare pe la casa are că mai bine îi pare. Și ea, că așa ne-a fost umblarea cu plugul în anul acela.